А ще на тих деревах, фантазувала собі Софія, ростуть помаранчі, помідори, картопля, цибуля. А ще є там, на цьому чарівному материку, величезне дерево, на якому ростуть кавуни. Якби колись Софії вдалося вилізти на це дерево, вона б з'їла тих кавунів одразу п'ять. Ні, краще вісім або десять. Тут на вічній мерзлоті не росло нічого. Власне, само не росло. Але ж не той народ українці, щоб їсти сушену картоплю, морку, ні смаку, ні поживності. Якщо є хоч клаптик землі, хоч трішки сонця, хоч дещиця води і бодай один українець, у нього обов'язково буде город. Напевно, Робінзон Крузо теж був українцем, думала Софійка. Мама з татом не чекали милостей від природи, брали їх самі. Мерзлота називається вічною тому, що навіть у літку прогрівається тільки тонкий шар грунту, недостатній для того, щоб посадити овочі. Та батько з друзями не дармували. Насипали шар родючого грунту, обгородили грядки дошками, щоб земля не розсипалася, вийшли, неначе прямокутні клумби і посадили цибулю, часник, моркву, картоплю. Доглядали ті грядки клумби, наче маленьких дітей. І за коротке колимське літо отримували урожай вітамінів. А згодом батько влаштував справжнє диво – теплицю для вирощування огірків і помідорів. Збудував, засклив дах. От тільки грядки для овочів розташував не на землі, а десь на метровій висоті. На величезній широкій полиці насипав землю, а знизу пустив труби з теплою водою. З материка мамі прислали насіння. З нього в маленьких горщиках вона вирощувала розсаду. Маленькі рослини висаджували в ґрунт, коли було ще холодно. Тому для підтримання потрібної температури постійно горіла піч, і труби обігрівали спороду. Варто було проспати одне чергування, і праця усього року звелася б на нівець та мама і тато по черзі стежили за теплицею, і на кінець літа мали добрий урожай. Тьотя Наташа називала їх за це хітриє хахли і кулаки. Кулаки в тата й справді були чималенькі. Софія аж часом шкодувала, що він ніколи не застосовує їх проти тих, хто ображає їхню родину. На материк. Софія не хотіла їхати на материк. Ні, звичайно, добре було подивитися, як там погрітися на сонечку, скуштувати дивовижних ягід і фруктів. Та покидати назавжди місце, де виросла, вона не хотіла. Тут вона знає кожен куточок, тут у неї школа, друзі. Тут сопки рожево палають іван-чаєм, а під осінь рясно-червоніють брусницею.